Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil <coughs> Wabihinastayinu Wama inastainu ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asyrobil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amat, sini, temarik kali yang Alhamdulillah, di nafaaja, temapuji, lahirisis raja na pengalat Taala, nasaba irati ni subuh masa puluh narua oleh ulama labi eh, walau dalam lang, Taala nasimata. Nah Ricky, adis di sini yang aja penyapang. Anda renge awet kangen, puri. Ie wee ulamalat bi e ulam tamalat pada tuh dofulan yang hijrah dengan berbagai amalan ramadan. Ia wad dengannya sehari dari ululungan Nah dari ululungan nariu napa panggilat Allah Allah anda renge materi akhirat, InsyaAllah Sini, kemarin kali yang lebih melu kat sambung pembicara atas subuh ya Allah di tujuan nak kurang lebih. Nyeroh anomelo eh wala asupan yang rangang ia subbe w enar itu alat birna yeroh apa jah aku rangi. Kita ngetona, iro macca cak orang. Eh, memang ma, apa ada mancaji mencaci kewajiban ni? Lo ridi iro di umat selenge. Mak sabak nawaran ni mak kerawang caci kewajiban ni. Sabak asan nama payur bawang, akurang ni. Al Quran mak betuang anu mai lo dibaca. Apalagi iro Anu bunga bunga di peturungengeng ini Nabi Ta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa dari aku rangle? Eh? Ia tu lima ayat boleh resurtul alak. Maka mulai, napa mulai pengalat Taala nasabah warikada makada ikra baca. Aja ji, apa Setengah tengah nak ya idi. Sini nak umat salangeh. Eh, si patoklah istina jalad ibah kang eh mah manca jiwi itu jamah-jamah rizq setamaneng ya ro italah eh mak baca akorang angkasi dia disetna eh nabi ter Muhammad asalamualaikum eh andre Guruta Abu Dahud poleri sahabat lebih eh Abu Hurairah Anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam Toleri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kala Maqadai Nabi Majtama'akumun Di bayitin min buyutin Lahi ta'ala Yatluna kitab Allahi Wayatada rasoonahu baynahum Illa nazalat Alayhim al-sakinatu Wagasyatuhum al-rahmatu Wadakah rumullahu fi mana indahu? Kira-kira pak putana, deh ada pudepungan, si ni memang risik dia boleh, boleh rimekai boleh na taala. Aga nak katai, ada pudepungan, ribola na pangalat taala, rime sigi, eh? Yang nari itu telu nak kita balahi, akan tak meloi pada baca'i kita na Allah Ta'ala. Wajat darasu na huben hom eh pada sifat pak darasa ih eh. si palawangan nama nanro betuan pada nak gurivi ero antaraing betuan na ya tadarasu na huben na hom ya hari pada nak gurivi Sifat guru pak guri betuan na antrenge pahangan ero eh Isatna ayak-ayakna Aku ramal lebih eh Magi Nasana bittana Rekamapakuiro Illa nazalat Alaihimusakina tu Sangadina Turumui rimanandro Asakina tu Atan nangang atih Pertuan adikah kata hukutu Ia angkemak dhupuk-dhupuk Ngatana Matanama nang atinna Eh, nasih cok-cok atinna, tu makasih mana ngatinna kutu. Nah, sebab nak, nak turungi wik itelah esakina, poliris secara jannah, panggallah ta'ala. Wa rahmatu ngerangai, risalowongi wikur itu, ribam masinna, panggallah ta'ala. Ya, mak betulnya maka denarikuk, pada mak depanki untuk, mak baca akurah mengaji, dan niat, mak gurih wikiru, aga tuanna endreng e aga katana yaro ayo na puang Allah taala nasal ki tu pamase yen ari tu pamase na puang Allah taala ketu endreng e enak gulilingi ki malaika yari gi nasal uwong ki malaika na rekko e meloki amma guriba desena nabi telenge angka desena nabi maka de yaronare ko engka tau e maka siang yare gimak baca akorang di dionrong nare ko isalo wongin ki malaika e de to ni bawang de betang ene jagei baba ki malaika ene yek e ro malaika to limel do tulu ri puang allah taala maka de malaika e allahumma magfir lahum allahum ipang Adhan panggil menandu. Tau angka emak kumpuluk. Tau angka emak depung yang tidak lena. Iewe ee. Masih gimuk. Allahum arham Eh buang. Amas ewi menandu. Dia naiyirah bawang. Naiyakiya. Angka tau. Nampuna bittah. Maka da. Wadaka rahumullahu fiman indahu. Enrenge. Irampe-rampe ni menandu. Tau angka emak depung yang risik di onrong nak akkat tamelo mengaji, akkat tamelo e eh, mak gurii bi tuanna akuran melebi e eh, irampe pirampe ri puang allah taala ri olona sininna tau angke ri sisi na puang allah taala inartu malaika-malaika e eh. yayi yero tau mak baca akurang kegi-kegi monro ko tong misigi e ketogongro lengge e yang eh, yarege tau iya Mak guringngi betuan na akurangi meloi pangi agak katana yero ayak na puang Allah taala eh ibering itu atenang ngati ri puang Allah taala eh iselung itu ki pamase na puang Allah taala antara ngati karo kongi malaikat na iya puang Allah taala dina na fajar rampampe yero atanna mapakoi ro Eh, Keduh-keduh, apa kerajaan macam mana Di sini ni angkir ada yang risak Nah, risak lain Tak ada yang lainnya Ibahaca maka dia Kita akan ramai Allah Ta'ala Di sini ni angkai ada golilin Regulatnya Allah Ta'ala Itu berarti Kita akan menjadi Allah Ta'ala Kita akan menjadi Punggul Allah Ta'ala Kita tahu tak Al-Nabi Muhammad SAW Kali narik Ibu jiwisik dia tahu Rufung Allah Ta'ala Irohbung ta Allah Ta'ala Napa puji tui atinna Rupa tahu Lu kialena Betul nah, Tanda bahawa kita ini disukai oleh Allah Ina ritu narik Ma puji manang itahu Lu pada di manang Jadi maka tersedih Al-Birna ab, Baca Aku range eh? eh, Al-Birna narik Eh sifat darah sakit nari ko eh, eh ya gurui ya yagur rubatan lah agak kata nak ayak ayak nampang alam takala naya reseng ya tadarasu na hubai nahom ini eh, nari tu nari ko meringkali ngaki barat nata mato nari ko ceramah ceramah agama eh ceramah ceramah ramadan sebelum salat tarawih makotor sebelum salat subuh tamama nengiru takla ia tadarasu na hubai nahom eh iya Eh, na, na, nasibat darah saya. Hari faham kan, mana, mana, terutama mana ngeh. Eh, Hari ini mengikuti ki pengajian, pengajian, majlis taklim, agi, agi, akhi televisi. Semuanya itu adalah, eh, termasuk di dalam Ya darah sunnahu benham. Naik koma pakun. Eh, ah. na turungin itu pemesia. Nafungan lata Allah. Nee insya Allah muda muda hangi betangen hangi. Eh, eh mama si tuangi pengelatan lorid. Lah, eh. Albierna, apa ah, cah? akurang eh, eh kemudian ke sisi di eh, hat, desa napasuan di guru tutur mudhi melo obo cangi eh nasama yewe eh, memberikan kepada kita gambaran makede eh, si, Asia Garuda cing ilulu ngener ketemu bac akurang ah, apalagi rilana yewe ulanta manang ah angka siddi sahabat makede sami tu Abdullah bin Rasul ya, in kalinginan san sabina bi ta'ala Abdullah abdul ibn mas'ud na pauma kada qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ni suruan apa ngalla ta'ala terseriba masih ni aslama kang mengqira' harfa minkita billahi fala bihi hasanatun wal hasanatu bi la aqulu aliflamim lam walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun Niki-niki tahu baca sih di huruf boleh kita nak penggalata Allah, nak buat nairi tu sih di deceng, sih di deceng untuk sih di huruf. Naya sih dia deceng iba licungi di penggalata Allah mancaji eh ke sepuluh betulana ya penggalata Allah nariko mengaji sih di huruf iba baca eh naleki sih di deceng sih dia ya apa naya beri ngeki nak mancaji sih sebelu nakali sebu mancaji ni ini ke sepuluh maka nabi tadi upa ue maka dai Alipulamim itu si di huruf na ya Alipu ali hurufu laman na si di to huruf pu reng mim si di to huruf sini tamareng keleng ama lebih jadi manga e gana yero apalang ilolongang nari Kemak baca ki akorang yero surah al-fatihah lolo bismillah na E eh, kira-kira seratu terlalu puluh serah huruf putna Jadi telur longang seratu terlalu puluh asyara decing E eh, ikali sepuluh dan ikali sepuluh Fung Allah Ta'ala Mencaji sepuluh telur ratu asyara puluh na decing Ilo longang Ini syaga miru syaga medetik ibah cair Apalagi ilaluna iyawe ulan Ramalang Ungrung iar giwa Tu iya nonri pun dengan Allah Ta'ala palpilepi apalana sininna. Tau, epigau eh amalak saleh. Jadi, iya, iya, hadisikannya bita. Nah, dorokik kuritu untuk mengajik apalagi inilah Ramalang. Nah, kira-kira, angkana, poleri, tongalengkaling amalak bita, eh, kedua ni, keteldu ni, lettu tembak bacana gangka yewe asum masuk pulih ruak waktu tujuh aja yang kamu, angka lebih jadi, wad ditarikiriki maka disiakan niru apalang, wad ditarolongan ilan na yewe lontamalang sini, tembak ada yang lebih aku niri yolo, wapak gangka seperti orang aku, lalu pada diri dimanang mudah-mudahan, eh, nabak berakaibu ngalla ta'ala dan wadding, eh, maturutun ruki, mak baca akurang InsyaAllah nak terlulungan apalah mereka. Wabillahi taufiq, wasta'ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.